Розділ четвертий. Магія. Підтримати вихід нових розділів ви можете, підписавшись, залишивши коментар або поширивши це відео. Приємного прослуховування. Вивчення магії – це не наука, не мистецтво і не релігія. Магія – це ремесло. Коли ми займаємося магією, ми не мріємо і не молимося, а покладаємося на свою волю, знання та вміння, щоб зробити конкретну зміну у світі. Це не означає, що ми розуміємо магію в тому сенсі, в якому фізики розуміють, чому субатомні частинки роблять те, що роблять. Або, можливо, вони цього ще не розуміють, я ніколи не можу, напевно, стверджувати. В будь-якому випадку ми не розуміємо і не можемо зрозуміти, що таке магія, звідки вона береться, і так само, як Тесляр не розуміє, чому росте дерево. Він і не мусить. Він працює з тим, що має. А також застерігаю, бути махом набагато складніше – набагато небезпечніше і набагато цікавіше, ніж бути теслярем. Цю повчальну лекцію читав професор Марч, якого Квентін востаннє бачив під час іспиту. Кругленький, рудий чоловік з голодною ящеркою. Через те, що він був огрядним і червонолицим, здавалось, що він виявиться веселим і невимушеним. Але насправді він виявився досить жорстким. Коли Квентін прокинувся того ранку, величезний порожній будинок був повний людей, кричущих, бігаючих, галасливих людей, які з гуркотом тягли валізи по сходах і час від часу відчиняли двері його кімнати, заглядали всередину і потім знову грюкали ними. Доволі грубе пробудження. Квентін звик блукати будинком сам, як його беззаперечний лорд і господар. Або, принаймні, такий після Еліота. Ніби старший заступник міністра. Але, як виявилося, в Брейкбілсі навчалось ще дев'яносто дев'ять студентів розділених на п'ять класів, які приблизно відповідали першокурсникам і аспірантам навчання. Вони масово прибули сьогодні вранці на перший день семестру і вже відстоювали свої права. Вони прибували купками, матеріалізуючись по десять чоловік на задній терасі, кожна група з пагорбом валіз і речових мішків поруч з собою. Усі, крім Квентіна, ходили в уніформі. Смугасті піджаки і краватки у хлопців, білі блузки і темні шотландські спідниці у дівчат. Все це виглядало дуже схоже на підготовчу християнську школу. — Піджак і краватка всюди, окрім твоєї кімнати, — пояснив йому Фок. — Є й інші правила, про які ти дізнаєшся від інших. Більшість хлопців люблять вибирати краватки самостійно. Я схильний бути поблажливим у цьому питанні. Але не випробовуй мене. Щось надто кричуще буде конфісковано. А ти будеш змушений носити шкільну краватку, про яку я знаю дуже мало. Але ходять чутки, що вона жорстоко немодна. Коли Квентін повернувся до кімнати то побачив там повну шафу однакових піджаків, темно-синіх і шоколадно-коричневих у дюймову смужку в парі з білими сорочками. Більшість з них виглядали абсолютно новими. Деякі мали ознаки початкових дірочок на ліктях або потертості на манжетах, і слабо, але не неприємно пахли нафталіном, тютюном і колишніми мешканцями. Він обережно перевдягнувся і подивився на себе в церкало. Квентін знав, що, напевно, мав би обурюватися формою, але вона йому подобалась. Якщо він ще не відчував себе чарівником, то, принаймні, міг виглядати ним. На кожному піджаку був вишитий герб золота бджола і золотий ключ на чорному трі, всіяному маленькими срібними зірочками. Пізніше він почув, як інші студенти називали цей візерунок ключ і бджола. А коли почав шукати його, то побачив всюду, на килимах і шторах, вирізаний на кам'яних перемичках, вмонтований у кути паркетної підлоги. А зараз Квентін сидів у великій квадратній лекційній залі кутовій кімнаті з високими вікнами з двох боків. Вона містила чотири ряди елегантних дерев'яних столів, встановлених на сходинках у вигляді амфітеатру, які дивились вниз, на велику дошку і масивний кам'яний демонстраційний стіл, обпалений, подряпаний, пошрамований і побитий в кожному тюймі свого життя. Частинки крейдяного пилу висіли в повітрі. У класі було 20 учнів, всі в уніформі. Всі виглядали як звичайнісінькі підлітки, які дуже старалися виглядати крутішими і розумнішими один за одного. Квентін підозрював, що мабуть половина переможців Intel Science Talent Search і чемпіонів скрип спелінг в країні були в цій кімнаті. З того, що він підслухав, один з його однокласників посів друге місце на конкурсі імені Путнема, коли навчався в старших класах. Він точно знав, що одна з дівчат зуміла захопити пленарне засідання національної моделі ООН і проштовхнути пропозицію про санкціоноване використання ядерної зброї для захисту виду морських черепах, що перебувають під загрозою зникнення. І це при тому, що вона представляла Лесото. Не те, щоб це вже мало якесь значення, але повітря було насичене нервами. Сидячи там, у новій сорочці та курці, що так пахли, Квентін уже мріяв повернутися на річку до Еліота. Професор Марч зробив паузу, переорієнтовуючись. «Квентін Колдвотер, вийди, будь ласка, до класу». «Чому б тобі не показати нам трошечки своєї магії?» Марч подивився прямо на нього. «Так, так». Манера вимовляння була теплою і веселою, ніби він вручав Квентіну приз. «Ось сюди!» Він вказав на місце поруч із собою. «Давай сюди, я ж дам тобі матеріал!» Професор Марч попорпався в кишенях, і дістав прозорий скляний мармур, трохи варсистий, і поклав його на стіл, де той прокотився кілька дюймів, перш ніж знайшов заглиблення, в якому й оселився. У класі було абсолютно тихо. Квентін знав, що це не справжній тест, скоріше, якийсь ритуал знущань над учнями. Щорічний процес, ймовірно, нічого страшного». Просто ще одна чудова стара традиція брейтбілз. Але все ж його ноги перетворились на дерев'яні ходулі, коли він спускався широкими сходами до передньої частини класу. Інші учні дивились на нього з холодною байдужістю вдячних за порятунок. Він зайняв місце поруч із Марчем. Мармур виглядав звичайнісіньким. Скло з кількома бульбашками повітря в ньому. Приблизно такої ж окружності, як і п'ятак. Напевно, такий же легкий, як і долоня, припустив Квентін. У новенькому піджаку він міг без особливих зусиль застібнути манжети та рукави. Гаразд, подумав він. Якщо він просить магії, він її отримає. Кров гриміла у вухах. Він відчував її в обох руках, в роті, носі, а також був нагороджений розсіяним хихотінням глядачів. Напруга спала. Він взяв сферу і підкинув у повітря, дозволивши тій майже зачепити високу стелю кімнати. Потім нахилився вперед і зловив мармур, акуратно збалансувавши у западені потилиці». У фіналі Квентин зробив вигляд, що розчавив мармур важким залізним прес-пап'є, в останню секунду підставивши замість нього м'яту рятівник, яка випадково опинилась в кишені і яка видала приємний твердий хрускіт і залишила після себе криміналістично переконливий слід білого порошку. Він щиро вибачився перед професором Марчем, Широко підморгнувши аудиторії, а потім запитав, чи може позичити його носовичок. Коли професор потягнувся за хустинкою, то виявив мармурову кульку у власній кишені піджака. Квентін виконав уявний удар для гольфу у стилі Джонні Карсона. Першокурсники несамовито зааплодували. Він вклонився. Непогано, подумалось. Півгодини першого семестру, а він вже був народним героєм. «Дякую, Квентіне!» Небагатослівно сказав професор, плескаючи в долоні кінчиками пальців. «Дякую, це було дуже пізнавально. Можеш повернутися на своє місце. Еліс, а ти? Покажи нам трошки магії. Це було адресовано маленькій похмурій дівчинці з прямим світлим волоссям, яка сиділа на задньому ряду. Вона не здивувалась, що її обрали, бо виглядала як людина, яка завжди очікує найгіршого. І чому сьогодні має бути інакше? Дівчина пройшла широкими сходами лекційної зали до передньої частини. Очі прямо перед собою. Ніби холоднокровно піднімалась на шибеницю І виглядала жахливо-незручно У щойно зім'ятій уніформі Вона мовчки прийняла мармур від професора Зайняла місце за демонстраційним столом Який сягав їй до грудей І поклала сферу на кам'яну стільницю Одразу ж дівчина зробила серію Швидких ділових жестів над мармуром Це виглядало так ніби вона розмовляла мовою жестів або збирала котячу колиску з невидимих ниток. Її некваплива манера була повною протилежністю хитромудрому хвастливому стилю Квентіна. Еліс втупилася в мармур пильно, з очікуванням. Її очі трохи скосились, а губи заворушились, хоча зі свого місця Квентін не міг чути, що саме вона говорила. Мармур засвітився червоним, білим, став непрозорим і нарешті затьмарився молочною катарактою. Тонкий хвилеподібний завиток сирого диму здійнявся вгору з того місця, де він торкнувся столу. Само вдоволене тріумфуюче почуття Квентіна охололо і застигло. Вона вже володіла справжньою магією, подумалось. Боже, як я відстав? Еліс потерла руки. Потрібна хвилина, щоб мої пальці стали такими, як потрібно. Обережно, наче діставала гарячу страву з духовки, Еліс підчепила скляний мармур кінчиками пальців. Він розігрівся від жару і потягнувся, наче іриска. Чотирма швидкими впевненими рухами вона додала мармуру чотири ноги, а потім голову. А коли прибрала руки і дмухнула на нього, сфера перекотилась, струснулася і підвелася, перетворившись на крихітну, пухку, скляну тваринку. Воно почало ходити по столу. Цього разу ніхто не аплодував. В кімнаті відчутно похолодало. Волосся на руках Квентіна стало дибки. Єдиним звуком було м'яке цокання гострих скляних ніжок по кам'яній стільниці. «Дякую, Еліс», – сказав професор Марч, повертаючись на сцену. Для тих, кому цікаво, Еліс щойно виконала три основні закляття. Він піднімав пальці для кожного з них. «Тихий термогенез Демпсі», «Менша анімація Кавальєрі», і яке закляття, схоже до бажнього виробництва, тож, можливо, нам варто назвати його на честь тебе, Еліс. Та безпристрасно озирнулась на Марча, чекаючи на знак, що може повернутись на місце. Вона навіть не була самовдоволеною, просто нетерпляче чекала, коли її відпустять. Забута маленька скляна істота досягла кінця столу. Еліс майже схопила тваринку. Але воно впало і розбилось об тверду кам'яну підлогу. Дівчина присіла, вражена, але професор Марч вже пішов далі, завершуючи лекцію. Квентін спостерігав за цією маленькою драмою за сумішю співчуття і суперницької застрості. «Така ніжна душа», – думав він, – «але саме її мені доведеться перемогти». «Сьогодні ввечері, будь ласка, прочитайте перший розділ магічної історії Лехофа в перекладі Ллойда», – сказав Марч. «І перші два розділи практичних вправ для молодих магів Амелії Поппер, книги, яку ви незабаром почнете ненавидіти всіма фібрами своїх невинних юних душ. Я прошу вас вивчити перші чотири вправи». Кожен з вас виконає одну з них на завтрашньому занятті. І якщо вам важко дається досить химерна англійська леді попер 18 століття, майте на увазі, що наступного місяця ми почнемо вчати середню англійську, латинську та давню голландську мови. І тоді ви будете згадувати англійську леді попер 18 століття з ностальгією. Учні почали ворушитися і збирати книжки. Квентін подивився на зошит перед собою, порожній, за винятком однієї тривожної зигзагоподібної лінії. «Останнє перед тим, як ви підете!» Марч підвищив голос, перекриваючи стукіт чаркання. «Я ще раз закликаю вас думати про це, як про суто практичний курс з мінімумом теорії». Якщо ви відчуєте, що вам стає цікаво про природу і походження магічних здібностей, які ви повільно і дуже-дуже болісно культивуєте, згадайте відомий анекдот про англійського філософа Бертрана Рассела. Одного разу Рассел читав публічну лекцію про будову Всесвіту. Після цього до нього підійшла жінка – яка сказала, що він дуже розумний молодий чоловік, але сильно помиляється у своєму мисленні, тому що всі знають, світ плаский і лежить на спині черепахи. Коли ж Рассел запитав її, на чому стоїть черепаха, вона відповіла, «Ви дуже розумний, молодий чоловіче, дуже розумний, але черепаха займає весь простір». Жінка, звісно, помилялась щодо світу, але мала б цілковиту рацію, якби говорила про магію. Великі чарівники збарнували життя, намагаючись докопатися до коренів магії. Це марна справа, не надто весела і часом досить небезпечна. Тому що чим далі ви спускаєтеся вниз, тим більшими і лускатішими стають черепахи, з гострішими і гострішими дзьобами, аж поки врешті-решт не стають схожими на драконів. Кожен візьміть, будь ласка, по мармуру, коли будете йти. Наступного дня Марч навчив їх простої пісеньки, яку треба було вимовляти над кульками кривою циганською мовою, яку Квентін не впізнав. Пізніше Еліс сказала йому, що це естонська, Супроводжуючи складним жестом, що передбачав рух середнього і мізинця на обох руках незалежно один від одного, а це набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Ті, хто успішно впорався з завданням, могли йти раніше. Решта лишались доти, доки не зроблять правильно. А як дізнатись, що впорались? Просто дізнатись. Квентін стояв доти, доки його голос не став хрипким, а пальці не почали горіти, доки світло у вікнах не пом'якшало і не змінило колір, а потім і зовсім не зникло, доки не заболів порожній шлунок, а вечерю не подали і не прибрали в далекій їдальні. Він сидів доти, доки його обличчя не почервоніло від сорому, а всі інші, окрім чотирьох, не підвелися. Дехто з них потряс кулаками і вигукнув «Так!» І не вийшли з класу. Еліс вийшла першою, хвилин через двадцять, хоча й мовчки. Нарешті Квентін промовив закляття і зробив рухи. І навіть не знав, що цього разу зробив по-іншому. Та був винагороджений видом свого мармуру, який злегка, але безпомилково за власним бажанням похитнувся. Він нічого не сказав, а просто опустив голову на стіл, сховавши обличчя на схині ліктя, і дозволив крові в голові пульсувати в темряві. Дерев'яний стіл прохолодно торкався його щоки. Це не було випадковістю містифікацією чи жартом. Він зробив це. Магія реальна, а він міг її заклинати. І тепер, коли Квентін впевнився остаточно, «Боже мій, треба стільки всього зробити!» Цей скляний мармур буде постійним супутником Квентіна до кінця семестру. Холодне, безжальне скляне серце підходу професора Марча до магічної педагогіки. Кожна лекція, кожна вправа, кожна демонстрація стосувалася того, як маніпулювати і трансформувати його за допомогою магії. Протягом наступних чотирьох місяців Квентін повинен був всюди носити з собою цю сферу, а за вечерею намацувати її під столом. Зазвичай у внутрішній кишені куртки-уніформи «Брейкбілз». Коли ж хлопець приймав душ, то ховав мармур в мильницю, брав його з собою в ліжко, і в рідких моментах дрімоти бачити мармур у снах. Хлопець навчився охолоджувати його, доки той повністю не замерзав. Невидимим чином змушував його котитися по столу, левітувати, світитися зсередини. Оскільки мармур вже був прозорим, то легко робився невидимим, після чого швидко губився, і професор Марч з бурчанням Рематеріалізував його для Квентіна. Мармур плавав у воді, проходив крізь дерев'яний бар'єр, пролітав через смугу перешкод і притягував до себе залізну тирсу як магніт. Робота з гайками і болтами – фундаментальні основи. Драматичне закляття, яке Квентін продемонстрував під час іспиту, яким би ефектним і приємним не було, як йому сказали, було добре зрозумілою аномалією, спалахом накопиченої сили, що часто проявляється під час першого закляття чарівника. Пройдуть роки, перш ніж він зможе зробити щось подібне знову. Паралельно Квентін вивчав історію магії, про яку навіть самі чарівники знали менше, ніж він думав. Виявилось, що користувачі магії – Завжди жили в межах основного суспільства, але окремо від нього і здебільшого були йому невідомі. Найвидатніші постаті магічної історії зовсім не були відомими у морському світі, а очевидні здогадки не відповідали дійсності. Леонардо, Роджер Бекон, Нострадамус, Джон Ді, Ньютон – звісно, всі вони були чарівниками різних мастей – але відносно скромних здібностей. Той факт, що вони були відомі в основних колах, був лише ударом проти них. За стандартами магічного суспільства, вони впали на першій же перешкоді, бо їм не вистачило елементарного здорового глузду, щоб тримати своє лайно при собі. Інше домашнє завдання, практичні вправи для юних магів Поппер – Виявилося тонким, великоформатним томом, що містив серію жахливо складних вправ для пальців і голосу, розташованих у порядку зростання складності та болючості. Більшість заклять складалися з дуже точних жестів рук, що супроводжувалися заклинаннями, які треба було вимовляти, скандувати, шепотіти, кричати чи співати. Будь-яка незначна помилка в русі або в заклятті могла послабити, звести нанівець або перекрутити магію. Це явно не Філорі. У кожному з романів один або двоє дітей-чатвінів завжди брали під крило доброго філорійського наставника, який навчав їх якомусь ремеслу чи навичкам. У світі в стінах Маркін стає майстерним вершником, а Гелен тренується як лісовий розвідник. У літаючому лісі Руперт стає влучним стрільцем, у таємничному морі Фіона тренується у майстра фехтування і так далі. Там процес навчання це безперервна оргія подиву. Навчання ж магії зовсім не таке. Виявилось, що вивчення могутніх і таємничих надприродних сил є настільки нудним, наскільки це взагалі можливо. Так само, як дієслово має узгоджуватися з підметом, виявилось, що навіть найпростіше закляття треба видозмінювати, підлаштовувати і відмінювати, для того, щоб воно узгоджувалось з часом доби, фазою місяця, наміром і метою, точними обставинами вимовляння і сотнею інших чинників. А все це – було викладено в томах таблиць, графіків і діаграм, надрукованих мікроскопічним ювелірним шрифтом на величезних пожовклих від часу сторінках формату «Фоліант слона». Половину кожної сторінки займали виноски з переліком винятків, невідповідностей та особливих випадків, які теж треба було закарбувати в пам'яті. Магія виявилась набагато химернішою, ніж думав Квентін. Але було ще щось, що виходило за рамки практики та запам'ятовування. За рамки розставлених крапок над «і» та перехрещених «т», про що ніколи не йшлося на лекціях. Квентін лише відчував це, не маючи змоги сформулювати. «Ще дещо потрібно, щоб закляття мало хоч якийсь вплив на навколишній світ». Щоразу, коли він намагався думати про це, то губився в абстракціях. Щось на кшталт сили волі, певної інтенсивності концентрації, ясного бачення, можливо, трохи артистизму. Тобто, якщо закляття має спрацювати, то на якомусь внутрішньому рівні ти повинен був мати це на увазі і усвідомлювати процес. Він не міг цього пояснити, але Квентін відчував, коли це спрацьовувало. Відчував, як його слова і жести зачіпають таємничий магічний субстрат Всесвіту. Відчуття були фізичними. Кінчики пальців теплішали, здавалося, що вони залишають сліди в повітрі. Відчувався легкий опір, ніби те саме повітря ставало в'язким. І відштовхувалося від його рук і навіть від губ та язика. У голові гуло від кофеїну кокаїнового шипіння. Він стояв у центрі великої та потужної системи і був її серцем. Коли ця система працювала, Квентін це усвідомлював, і йому це подобалось. Тепер, коли його друзі повернулись з відпочинку, Еліот сидів з ними за столом. Вони були дуже помітною компанією, завжди серйозно щось обговорювали один з одним і мали напади нестримного публічного сміху. Помітно любили себе і не цікавились рештою населення Брейкбілзу. Було в них щось особливе, хоча важко сказати, що саме. Вони не красивіші чи розумніші за інших. Просто здавалося, що вони знали, ким є, і не озирались на інших так, щоб про це розповідати. Дратувало те, як Еліот кинув Квентіна, що й на той перестав бути зручним. Але ж треба подумати і про дев'ятнадцять інших першокурсників. Хоча ті і не надто товариські, а тихі і напружені та завжди оцінюючи поглядали один на одного, ніби намагались з'ясувати, хто, якщо дійде до цього, кого переможе в інтелектуальному поєдинку на смерть. Вони не скупчувалися надто часто, завжди ввічливі, але рідко теплі. Звикли змагатись і звикли перемагати. Іншими словами, вони схожі на Квентіна, а Квентін не звик бути серед таких людей, як він сам. Єдиною ученицею, якою він, як і всі інші першокурсники з Брекбіллс, одразу ж захопився, стала маленька Еліс – крихітне скляне створіння. І швидко стало очевидно, що, незважаючи на те, що вона набагато краща за інших на курсі, вона страшенно сором'язлива. До такої міри, що немає сенсу намагатися заговорити з нею. Коли ж з нею врешті розмовляли, вона відповідала на запитання шепочучи односкладові слова. Її погляд падав на скатертину, ніби обтяжений нескінченним внутрішнім соромом. Вона майже патологічно не могла дивитись в очі, а її манера ховати обличчя за волоссям давала зрозуміти, наскільки болісно для неї бути об'єктом людської уваги. Квентин дивувався, Хто або що могло переконати людину з такими очевидними талантами, що вона повинна боятися інших людей? Він хотів тримати себе в руках, але натомість відчував, що майже готовий захищати її. Єдиний раз, коли він побачив, що Еліс виглядає по-справжньому щасливою, це коли спостерігав, як вона, самотня і на мить розгублена, Вдало перекинула камінчик жабкою через басейн у фонтані і між ніг кам'яної німфи. Життя в університеті було притишеним, офіційним, майже театральним. А під час їжі формальність підносилась до рівня фетиша. Вечерю подавали рівно о пів на шосту. Тим, хто запізнювався, відмовляли у привілеї сісти за стіл, вони їли стоячи. Викладачі та студенти сиділи разом за одним нескінченним столом, застеленим скатертиною із містичної тканини і заставленим столовими приборами з важкими ручками, які не підходили один до одного. Освітлення забезпечували батальйони огидних канделябрів. Харчування всупереч традиціям приватних шкіл було чудовим у старомодному французькому стилі. Меню тяжіло до бойових страв середини століття, таких як яловичина у соусі та омар термідор. Першокурсники мали привілей обслуговувати всіх інших студентів як офіціанти під суворим керівництвом Чемберс і їсти самі, коли всі інші закінчували. Третім і четвертим курсам дозволялося випити один келих вина за вечерю. П'ятим курсам, або фінам, як їх називали без жодної очевидної причини, два. Як не дивно, четвертих курсів було лише десять, вдвічі менше, ніж зазвичай, і ніхто не міг пояснити чому. Запитання про це просто припиняло розмову. Усе це Квентін схоплював зі швидкістю моряка, закинутого на дикий чужий континент, який не має іншого вибору, окрім як найшвидше вивчити місцеву мову або бути з'їденим тими, хто нею розмовляє. Перші два місяці його перебування в Брейкбілзі пролетіли непомітно, і невдовзі червоне та золоте листя розлетілось по морю, наче його підмітали невидимі мітли. А може так воно і було? А на боках повільних топіарних звірів лабіринту з'явилися кольорові смуги. Щодня після занять Квентін присвячував півгодини пішим прогулянкам кампусом. Одного похмурого дня він натрапив на кишеньковий виноградник, поштову марку землі вирівняну до прямих ліній і засаджену рядами виноградних лос, нанизаних на іржаві дроти, та витягнутих у чудернацькі виноградні канделябри. На той час виноград уже був зібраний, а ті грона, що лишились, зморшилися на лозі, перетворившись на крихітні запашні родзинки. За ним, за чверть милі вглиб лісу, в кінці вузької стежки Квентін побачив невелике поле, акуратно поділене на квадратики. Деякі вкриті травою, деякі каменем, Деякі піском, деякі водою, а два зроблені з почорнілого сріблястого металу з вигадливими написами. Там не було паркану чи стіни, яка б позначала межу території, а якщо й була, то він її не знайшов. З іншого боку – річка, з іншого – ліс. Незважаючи на це викладачі, здавалося, Витрачали непомірно багато часу на підтримання заклять, які робили школу невидимою і неприступною для сторонніх. Вони постійно прогулювалися по периметру, вивчали речі, які Квентім не міг бачити, і витягали один одного з лекцій, щоб порадитись про це.